Välkomna till ett, ännu ett avsnitt av Game Over med mig, Mabaya. Och mig, Ultra Fail. Idag tänkte vi ha ett toppet avsnitt som de andra två avsnitten också. Mm, Men vi tänkte att vi skulle ha lite guttkört om A Way Out. Vi börjar där. Ja, med tanke på att vi nämnde det i ett annat avsnitt. Och nu har ju vi faktiskt spelat igenom hela A Way Out. Vi har precis klarat det faktiskt. Vi satt på soffan för bara en timme sedan och såg den sista kattsinnen spelas ut. Ja, i men å eftertexterna är självklart man självklart. får inte glömma läsa eftertexter man... för folk har gjort det här spelet och vill gärna visa att de hör det. Precis. Malrätt. Ja, det är ju aldrig bara regissören som gör ett, avsn äh, ett avsnitt ett spel. Nej, precis, det är ett stort gäng som gör ett spel ja. ofta. Det finns äh, indiför dag gör med mindre personal också som gör grymma spel, men i detta fallet så är det ett rätt stort gäng som har gjort spelet. Ja, var måttligt mycket namn på den äh, eftertexten där. Åh ja, det var det. det bara. Bland annat så får man inte glömma att det är Hey Slide, Josef Fares signa studio som man har satt ihop med ett gäng. Precis, och det är ju ett ganska stort creative team bara där liksom. Ja, jo. Sedan så är det ju röstskådespelare och modeller för och grafiker jajamän, och kodare så. och allt det där. Så att det vi tackar så mycket för dem för att de har gjort det här spelet heter. Jo, ja, för att uh, det var faktiskt ett otroligt bra spel. Eh, uh, väldigt roligt, lite humoristisk uh... Vad är du hungrig? Ja, men verkligen. Du får en en känsla för de här liksom karaktärerna att de långsamt bygger en en vänskap som blir starkare och starkare allt eftersom spelet spelet går gång går. Ja, precis. För det händer ju eh, lite saker på vägen som gör att man får en connection liksom. Ja, men i alla fall alltså i Away Out så är ju det ett ett rymningsspel. Man ska rymma från en tvångisolering. Ja. Eh man spelar som Leo eh 30-plussaren och Vincent 40-plussaren. Ja, jag menar sen den gamla gubben med lite extra kiki i sig. Precis, och så har vi ynglingen Leo med jädrigt häftigt temperament. Fruktansvärt häftigt temperament, väl, jag vill väl säga. Är det humoristiskt häftigt temperament i, ja. i vissa scener. Åh ja. Eh man får ju under många gånger i spelet också välja vilken av de här personligheternas val man ska göra både så i, vissa, då, i diverse filmsnuttar och dialoger. Ja, och även hur du ska ta dig förbi ett problem som exempelvis eh det, det vi vet rymnings tillfällen där så ska man ta sig antingen över eller under en bro. Ja, i mån precis. Och då får du välja om du vill du köra på Vincens version av vår tar sig igenom det här problemet eller vill du köra på Leos version och få ta igenom dig det här problemet Vincens version brukar ofta vara den som leder till mindre konfrontation lite snällare han är inte lika han är inte lika bär han är bädare så men han är inte lika bädare som Leo är Nej och Leo då väljer ju mer den hot-headed liksom temperamentiska approach en uh, pang pom ba, bara rätt på. Kör på bara ja. Precis. Eh uh, så det uh, gjorde vi när vi var på den här vid den här bron. Ja, vi valde vi valde <skratt> Leos sätt att lösa det här problemet på. Och det här var första gången som man fick styra ett fordon i spelet. <skratt> jo, ja, det var det. Och det var jag som styrde fordonet. Vilket var <skratt> felval. Felval. <skratt> Helt klart felval. Så jag bara <skratt> åkte i full fart rätt in i ett par polisbilar som vi <skratt> bara flög. Varför flög? Andres väg. Eh Nej, men det var väldigt många gånger i spel där som jag bara kände att, ja ah, men vad fan, det här är ett gutt soffa sofflir liksom. Ja, det var alltså jag tror ju att vi gjorde helt rätt val när vi när vi satt i soffan med var sin handkontroll och spelade det här spelet. Jag tror att det gör sig bättre i gemenskapen att sitta jämte varandra i soffan än att sitta vid var sin dator i en egen lägenhet. Det tror jag också definitivt. Och eh, självklart så det är ju fortfarande ett underbart spel att spela på PC också. Jag tycker ju självklart att det är värt att att köra det på PC och konsol. Man ska man har man möjligheten att spela det så ska man spela det på det man har så enkelt är det. Det är värt och, värt att spela. Helt klart. Eh det kostar 300 spänn inte jättedyr. Nej, det är verkligen inte jättedyr för för ett toppat bra spel. Nej, inte med den erfarenheten man tar sig med, tar med sig därifrån. Precis, faktiskt. jag menar vi betalar ju nyss 600 spänn för Sea of Thieves. Du får betala 300 spänn för det här. Ja, jamänsan. Eh, <laughs> uh, precis som i Sea of Thieves så går är du här tungt baserat på att du måste spela tillsammans. Ja, precis. I Civ City så hade jag ändå valt inte göra det. Ja, du kan ju ändå spela solo. Men i detta kan du inte spela solo. Du N måste. Nej, om du inte sitter med två kontroller samtidigt och spelar, vilket jag tror kan vara lite drygt. Det kan vara lite häftigt. Ja, ja <gåll> det är lite väl mycket så att säga. Ja, men jag tror att att många kan få ut mycket mycket gemenskap i genom från det här spelet. Ja. De hade ju faktiskt lite minigames och grejer i spelet också. Det till exempel man kan kasta dart mot varandra, man kan kasta lite hästsko och lite såna här. Vilket ja, det det var la roligt, men det kändes ändå mm. väldigt väldigt platt. Det gjorde det. det. Eh de få sakerna som som jag ändå tyckte med de här minigamesen som var riktigt roliga som fick en liksom i den här kämprandan, det var ju mer de när man faktiskt satt eh på riktigt samtidigt mot varandra som med vad heter det rullstolsracset som man satt liksom precis ja, samtidigt precis. och gjorde man, man eller man kunde sitta med rullstol och försöka balansera på hjulen då. Och det gjorde man samtidigt med varandra som man ja det blir lite mer tävling för det när man kastar dart och häsco och sånt där då turas ju man om. Eh men och likaså med eh, armbrytningen. Ja, armbrytning testade vi på också vilket var Väldigt roligt. Det var det gick ut på att man skulle mascha knappen snabbast och jag vann. Jag vann. Jag vill bara påpeka att jag, jag vann. Eh. Nu tycker jag inte du ska vara sån. <laughs> Nej, men som sagt, jag tycker dock att de kunde gjort de minigames en lite mer att du fick ut någonting av det för att det gav egentligen ingenting att göra de här minigames än förutom 2-3 minuters extra roligt. Men du du fick inte någonting i spelet för att göra om du kunde lika väl hoppat över dem. Ja, så att nästa gång man spelar igenom spelet så, så kom så kommer man inte göra dem mest där eftersom det fanns liksom ingen Det fanns inget krav att göra det, det fanns inget ingen reward för att göra det. Nej, så nej. nu har vi gjort det. Nästa gång vi spelar igenom det så kommer jag antagligen hoppa över dem. Ja, nästan alla förutom rustudden och anbrytningen också. <laughs> eh Jag vann. Det, det, du du vann fast jag vann rullstolarna <laughs> så att det, det är okej okay att du vann anbrytningen. Du spelar för mycket Tony Hawk. Eh <laughs> det är mycket det är mycket sant att jag har spelat alldeles för mycket Tony Hawk. Ja, nej men grina att som sagt, bra spel, köp spelet, spela spelet med med vänner, gör det mycket, det är värt det. Spela spelet flera gånger för det finns olika val som vi påpekat då genom spelets gång som antagligen kommer ändra lite av storyn men inte inte för mycket. Nej, det är ju ett väldigt filmatiskt eller ja, cin det, cinematiskt spel. Det märks eh, att det är en filmregissör som har gjort eh, spelet. Det det gör det definitivt. Eh mycket av de här story beatsen som är i filmer som har riktigt snyggt tagits plockats över till TV-spel och man sätts i en situation sent i spelet eh som som det är, den, den drar lite hjärtsnärna ja, alltså. Ja, det det gör den där den, den väcker känslor. Ja, men alltså. Eh absolut. Det ja, när det finns ju det finns ett par scener jag känner så här att jo men fan de här vill jag gå igenom igen och göra den andra personens val istället för Precis. för att det är en så pass gripande historia ändå att man känner att jo men jag vill ha alla alla olika vägar av den. Och du får ju en en riktig koppling till de här två huvudkaraktärerna Leo och Vincent. Ja, absolut. Det man blir ju griper de gripen ja men ja, precis du det har... det är inte svårt att och försöka sätta sig in i storyn utan man man man blir lätt insatt i den. Det s känns som att man är med från början ändå. Jo men det är lite så. Jag tror också att mycket av det sker ju i tillbakablickar kan man säga. Eh på ett sätt. Ja. Eh och hela tiden i de här eh spelmomenten så förstår du mer och mer av karaktärerna för att du har spelat dem? Ja, precis. Du har det är ditt äventyr som är visligen inte ganska styrt då, men ja, jajamän, men när du sätter ju in i karaktären och du lever ju in i karaktären många gånger. Ja, i man. Båda oh, två. Ja. Jag kände ju väldigt mycket för för både Vincent och Leo. Jag spelade Leo och du spelade Vincent. Ja, precis. Eh, uh, jag kände ju vä väldigt mycket för båda karaktärerna att bara nej men vad gör ni nu? Vad så här kan ni inte göra eller ja. den här personen, ni måste ju sticka, ni måste ju självklart sticka till sjukhuset om du förstår. Nej, liksom, precis, det precis. Att, det är klart man måste. Klart jo, man, man, man blir måste dit. Av historien det blir man. Och ja. sen tyckte jag någonting som är jag är skitnöjd över och och det är just att när jag är yngre så vad vad jag är väldigt fascinerad av actionfilmer mm. och då då blir det alltså 90-tals actionfilmer vi pratar. Vi pratar Stallone och yep. Bruce Willis, Schwarzenegger, hela det goda gänget. Amen. Och om man tänker då Away Out ur filmsynpunkt så får jag känslan av 90-tals action i storyn och jag spelare, vilket väcker varma känslor för mig. Jag får en jag får en känsla av eller en blandad känsla av man skulle lägga ihop Commando med Arnold Schwarzenegger och typ Alcatraz. Ja! Eh Clint Eastwood. Ja, precis. Typ don för filmerna tillsammans och sen så, så så har du det här spelet liksom. Ja, ja, är skithäftigt. Alltså jag jag tycker det vore väldigt häftigt om de gjorde en film, en riktig spelfilm på Away Out. För att det hade verkligen värde. Oh ja. Jag tycker eh, det hade varit en, en riktig skön grej att få se på filmduk. Men jag är väldigt nöjd att ha fått spelet först. Ja, precis. Så att det inte är tvärtom för att spelet ger en som sagt du får en djupare koppling tror jag än vad du hade fått ifall du hade Från tittat på film, filmen. Ja, absolut eftersom du själv får vara med och spela karaktärerna och även då göra val. Ja, jamen. Och det har ju också varit en intressant eh, grej då om man tar det ur filmsynpunkt vilka av valen kommer de välja och hur i filmen i så fall. Det har varit väldigt intressant att se. Ja. Eh nu tror jag inte det kommer bli någon film av nej, den tro, men jag man jag kan heller. ju alltid hålla tummarna. Man kan alltid hålla tummarna. Det skulle vara en ganska dyr film tror jag. Ja, absolut. Eller ja. Ja frågan är så det över inte var dyrt. Den är, är, ju, den är, är ganska ingen... nerspelad många gånger. Ja men och det är ju ingen jätteeffektfilm om man nej, ska vara ärlig. Nej, nej nej nej nej nej. Eh uh, självklart lite pyroteknik med explosioner och vapen och dylikt men inte mm. inte tonvis med CGI som dig man gör ju lite i de filmer idag. Ja det är väl chase uh, scenerna liksom massa polisbilar och sånt och så som så blir lite mer sig i. Manglar det och Ajman. sånt där liksom ska flyga över saker och sånt så att det det kan väl lite av budgeten kanske hamna då och Absolut men för alls skulle ju det behövas riktigt bra skådespelare till detta också. Grymma skådespelare skulle behövas. Ja. Vilket de gjorde väldigt bra. Ja det, det, det är alltså röstskådespelandet i den här i det här spelet har ju varit lysande. Lysande, alltså ja, helt ja, otroligt. Och sen bra. alltså bara få lägga in en till rolig liten detalj då. Och det är ju då att Leo, den yngre karaktären, mm. eh hans ut den karaktärens utseende är baserat på Josef Arness bror. Jag tror att det var Josef Fares till och med när jag, jag tittar Josef... upp det. Aha, det var jag det tror det är med att... Josef Fares. Ja, jag såg en intervju när han pratade om att det var hans bror, men jag skulle men när vi tittade på de här liksom modellerna där så var det bara en Fares så det var Josef Fares. Jaha. Så att jag skulle kunna gissa på att han kanske skämtade då att säga att om den här karaktären är min bror för att han ja, liksom är ja. baserad på honom. Ja. Och så är han baserad på själva Josef Fares istället. Ja, ja men vilket gör tycker ändå är häftigt. Det är uh... jättecoolt. Utseendet på karaktären passar rollen. Alltså passar hans kaxiga attityd som han har. Ja, jag menar, han och och måste ju vara också påpeka hans eh sideburns och hans ja, polisången. Polisången, ja, de är Ja, ju... grymma jävla rakpolisången. Gl glorious rajer polisången. <laughs> vi, vi vi har nämnt dem ett antal gånger under tiden vi har spelat. Ja, jag menar. <laughs> för han har gått i livets tårda skola och Ja, ja. <laughs> ja, nej, det helt lysande spel på det sättet. Jag gillar ju inte ens såna här spel egentligen. Det är Nej. väldigt mycket eh quick time events och, ja, och saker själv... man måste tajma tillsammans och såna här saker. Ja, och jag har ju Ja, och jag har jättestora problem med quick vad kallar du det? Quick time events. Quick time events. När när du till exempel springer mot ett stup och så ska du klicka på kryss i rätt sekund, gör du inte det så dör ni och får beröm. Ja. Alltså jag blir bara jättesur på sånt. Ja. Jag jag jag kan dö och massa såna ägre i fighter för att jag är en sämre spelare. Men ja. jag vill inte dö för att jag inte klickar på kryss tillräckligt fort. Nej. Eh då är ju ett hett tips till dig är The Order 1886 eller vad det nu heter eh som är ett spel med massa såna quick time events men det spelar ingen roll eh, ifall du trycker på knapparna eller inte för att de bara fortsätter anseren om, om om om om igen. Nej, det var eh, hemskt. Ja, det är fruktansvärt dåligt. <laughs> spela inte det spelet. <laughs> men spela a way out. Spela a way out, definitivt. Hett tips eh det är inte vi är ju inte de första som säger det. Självfallet inte, men och jag skulle väl säga att det kanske inte lever upp till den hypen som jag har fått innan, men jag tycker fortfarande att det är ett väldigt bra spel. Ja, precis, precis, jag instämmer. Det alltså och det här ser ju vi utan och faktiskt gillar genren. Ja, precis. Så hade man varit för 20 sti själva genen så hade man antagligen tyckt att det varit ännu bättre spel. Jag tror att många har skulle kunna göra kopplingar till Uncharted spelen. Ja, ja, faktiskt. Lite den stilen, många många lite, lite den stilen i grafik och sånt så. Ja, många gånger så känner jag att precis som med minispelen som vi pratade om där, det kanske var lite för ambitiöst så att de har tagit liksom att det blivit utspritt på för mycket så att alla delar har fått lite för lite tid. Ja, de borde fokuserat mer på enstaka delar. Mm. Ja, men absolut. Det kan jag tänka mig, men en av de absolut roligaste sakerna i spelet, vi måste ju nämna det här. Det är när man är i ett hus. Ja, man är ju inbrott i ett hus. Man gör inbrott i ett hus för att eh, man vi, vi håller på och fly från polisen och vi ska hitta nya kläder. Ja, precis. Och det kan vara en av de absolut roligaste sakerna i hela spelet. Man går runt där det det finns så mycket fizer. onödiga saker att göra inne i det huset som du inte behöver göra utan du kan gå direkt på stormen. Men gör inte det. Nej, för det är så roligt att gå där tillsammans och utforska och typ typ tycka att, "Åh, jag hittar kakor här i köket." Och så sitter så där och de där äter kakor. Som när jag gick förbi Ultrafail i köket och och jag ser honom eller ja, Leo står där och mumsa i sig kakorna från kakburken och vi bara, "Men vad fan, vi gör inbrott. Var lite diskret." Och sen så stack vi oss själfterifrån med att ha lämnat typ vattnet på, vi hade startat ugnen och Ja, vi... diskade åtom innan vi gick. Vi lämnade radion på. Ultra Fail ville jag hade tid nog att gå fram till en av deras tavlor och måla mustasch och glasögon och grejer på dem. Ja, nej, jag måste måste faktiskt säga att ni måste spela det här spelet. Det det är det är så kul. Det är så kul. Oh ja, det där. Oh ja, men i alla fall det var om om om vi avslutar det här snacket med reklam och klassiska som vi säger att vi aldrig ska göra. Ja. 10 till 10 grejen då. Ja. Det är ändå roligt att säga en 10 till. Det är det. Fast det är man det. inte ska. Vad vad är din efter 10? Jag skulle nog säga 7. Ja, ja, kanske. Ja. Jag skulle lägga mig på på en sexa. Mm. Eh och anledningen till att jag lägger mig på en sexa är just för att det är det här med att man ska klicka fort immella något. Ja, ja. Eh det sänker sänker spelgraden för mig mm. och sen hamnade jag också inte högre än en sexa på grund av att det inte faktiskt inte är min genre. Nej. nej. Men då får jag jag tycker ändå den är värd över 5 av den anledningen att det är en så grymt skön story. Ja, den är ju om vi om vi räknar att 5 då är medel. Medel så är den ju definitivt över medel. Absolut. Definitivt över. Ja, men. Eh Och unik på det sättet i i spelvärlden just nu att du måste spela två spelare. Ja. Precis. Mm. Det jag kan inte komma på ett annat spel som kräver just två spelare. Nej, och framförallt inte som är framtaget att sitta och spela tillsammans I på soffan. Soff i soffan på det sättet. Ja, gör man inte 2018. Gör man inte sån något spel. Nej, nej, nej, gör man inte. Så att <laughs> credd till dem hela teamet. Helt klart. Hela ti hela tiden måste jag ha stor credd för att våga satsa på det här spelet. Absolut. O och, och med detta så tycker jag att vi går vidare och och pratar lite om Final Fantasy. Yes, det ska vi göra. Eh Final Fantasy 7 tänkte jag prata lite om idag. Det är ju ett gammalt hederligt eh, RPG. Japanskt RPG till och med. Ja, japanskt RPG ja, ett eh, JRPG som släpptes 98, 1998. Eh och IVA gamla vi. Är. Ja, oj ja. Vi var 12 när det här släpptes? Nej men. Och det här är ett spel som vi har spelat båda två ganska mycket. Ja, o ja. Eh, äh, jag skulle väl säga att jag har klarat det en, säg mellan 10-15 gånger i alla fall. Mm, något sånt också. Jag äger spelet på alla konsoler jag kan tänka mig jag äger det tre gånger på dator ja. en gång på Steam en gång utanför Steam och en gång i originalformat i liksom kartong och låda som fortfarande står hemma. Orden oh, blir värdefull. Den blir värdefull lång gång hoppas vi på. Den oh, är tyvärr ja. den är tyvärr öppnad dock så att det är ju Det är lite synd men den kommer fortfarande bli värdefull. Antagligen. Eh inte för att jag tänker sälja den. Nej det är minne. Det är, minne det är någonting som jag vill ha kvar. Ett otroligt bra RPG-spel och eh, inte för vad som men otroliga bonusminnen från det spelet också då med tanke på hur gamalt är. Mm. Och hur mycket vi har spelat. Där. Jo men precis. Eh de håller ju på och göra en remake på detta spelet. Jag tänkte prata lite om remaken och vad vi vet om remaken Hitills. Eh men innan det så tänkte jag ta en snabb förklaring snabb, snabb förklaring vad, snabb genomgång vad vad det är, handlar vad spelet handlar om. Ja, vad vad är Final Fantasy 7? Final Fantasy 7 är det ju ett JRPG-spel precis som vi sa här. Eh det utspelar sig i en vad ska man säga cyberpunkish ja. Sci-fi värld? Ja, i men. En väldigt egen värld. Ja, den är en blandning utav mycket blandning av fantasy sci-fi och steampunk. Precis. Eh man har ju sett lite av det här såg vi ju redan i Final Fantasy 6. Ja, precis. Med liksom mekaniska städer som reser jag, sig upp. Men jag vet ur... inte, jag skulle nog säga att uh, att Final Fantasy 6 är mer mer steampunk än Final Fantasy 7. Det är det. Ja. Definitivt. Eh, uh, men jag tänker mig att det här är ju mer utvecklad version av det liksom lite mer cyberpunky lite finare, lite modernare lite. Uh... Ja, cyberpunk kanske är lite bättre än steampunk faktiskt. Ja. I da, i, da, i detta i detta avalet. Och det är ju liksom en När man kastas in i det här spelet då så spelar vi som eh Cloud Strife en för detta soldier som är en vad ska man säga högt uppsatt eh Det är väl en specialenhet. Specialenhet, ja. Det var ett väldigt bra och hård för det. I, i, inom uh, Shinra Electric Company. Precis. Eh Shinra Electric Company är ju alltså ett ett elföretag som har är i stort sett blivit så stora och mäktiga att de har tagit över världen. Ja, de bestämmer rubbet nu. För att de har hand om all energi. Ja, i men och de Ener i den här världen så använder man sig av en energi som kallas för macko. Ja, och den utvinns ifrån liksom planeten. Ja, man eh. man suger slut på planeten. Ja, och detta vill ju då en ekoterroristgrupp faktiskt ja. som heter Avalanche vill stoppa det här. Eh och det är de som du börjar med. Du spelar alltså som ekoterrorister i början av det här spelet. Ja, Joman. Som försvarar planeten, men eh, det gör man med explosioner och andra sådana saker. Precis, man försöker är... rädda planeten genom att stoppa kinra. Och hur gör terrorister för att stoppa stora företag? Jo, man attackerar dem, bombarderar dem och precis raketer. Ja. Ja, öh det är väl inte alltid så bra kanske, men eh det är där man börjar i alla fall. Hopdylgen. Du har blivit anlitad av av den här organisationen för att du spelar som Cloud då. För det detta Soldier och nu Ex-Soldier ex och nu mera Legosoldat. Ja, i man, så mm. de hyr dig till Avalanche för att hjälpa till med ett uppdrag mot Shinra. Ja, och det går alldeles utmärkt det uppdraget. Du får slåss mot en boss och du tar ni tar er tillbaka till liksom deras headquarters där du också får träffa en nästa karaktär som heter Tifa eh tillsammans med Barrett som också är en av de spelbara karaktärerna i spelet som Kan påpeka att det är väldigt väldigt många av våran generation som blev väldigt kära i Tiffa. Oh ja. <laughs> det är en ungdomskärlek. Precis. En nästa sak som händer då är att du ska be på ett annat sånt här uppdrag. Eh men det går inte riktigt lika bra som det här första uppdraget. Eh utan man ramlar ner i ett hål. Och ramlar under då den här disken som som är liksom över eh ö, uppe på Shinra eller Midgar eh headquarters kan man säga. De här diskarna som de exploderar som de spränger för att det är därifrån de utvinner makonenergi. Ja. Eh och under dem är deras fektioner borrar kan man säga och under där så är det slumområden. Ja, där folk bor. De mindre rika människorna får bo där. Nere. Precis. Eh och mindre rika som menar vi alltså att det här är dystopisk slum. Du du det är ingen som har bra där. Nej. Förutom en person som man träffar som är en person som heter Aris. Ja, precis. Eller Arith beroende på vilken översättning du har av ja. spelet. Ja. Jag har alltid uttalat det Aris. Ja, jag också, alltid ja. Aris. Så att eh ehm där träffar man då Aris som eh, verkar vara väldigt bra. Hon växer hon växer blommer men hon jagades utav eh, ett gäng som kallas för The Turks. Ja precis, som jobbar för Shinra. Av en någon... specialenhet för eh, från Shinra så att säga. Precis. Eh och varför de jagar henne, det tänker jag inte riktigt gå in på för att jag, jag vill inte för... förstöra för mycket Nej, för att det alltså det är en otrolig djup och rolig historia i spelet. Och inte bara inte bara djup utan väldigt invecklad också. Väldigt invecklad. Och väldigt om du läser recension, nyare recensioner på Final Fantasy och just specifikt om deras story så är det väldigt många av de nya recensionerna idag som faktiskt gnäller på att det är en väldigt luddig, lös och svår story. Mm. Vilket jag inte alls håller med om. Inte jämförs vis med de äldre. Nej. Jag tycker faktiskt att det har en väldigt skön story och om du läser och inte bara klickar förbi allting så tyckte jag inte att han var så krånglig och förstod sig på heller. Nej, nej. Så jag, eh, jag finns... håller ju inte med dagens recessenter som skriver dåligt om det spelet. Nej, men vi får ju alltid också tänka på att det är nostalgi inblandat i alla de här grejerna. Visst att är det så. så nostalgi... Det står över väldigt mycket. Och sen så tror jag också att många kanske gnäller på det för att de tycker att det är jobbigt och långtråkigt att ta sig igenom för liksom de de är inte vana vid det här ATB-systemet alltså Active Battle-systemet och menysystem. Precis, precis. På på att slåss, eftersom Vil vilket flesta... är mitt favorit sätt att slåss på i RPG-spel? Jag måste säga att mitt favorit system är systemet ifrån Sikoden. Ja. Men där, det är ju inte långt ifrån. Nej nej nej, men där har du där har man hela tiden ett alternativ att om det är för lätta fiender så kan du bara ta auto så attackerar de automatiskt. Ja, precis. Det, det är ett jätteskönt. Nice. Val. Eh sen sen kan du göra massa comboattacker och sånt också. Vi får ja. inte det vi ska nej, prata om nej. nu. Det efter får vi ta någon annan. Det måste vi prata om någon gång. Ja, Sai Codens spelen Aj, och Justis. Ja, men Final Fantasy. Final Fantasy. Fan fan 7. Vi går inte så mycket mer in på storyn tänker jag för att eh... nej vi vill inte förstöra den histo historien men det är ändå väldigt väldigt eh, bra story. Oh ja. Och du kommer alltså det, det kommer finnas massa extra grejer i det här spelet också. Mm. Oroa sig med fast den det är ett så gammalt spel. Oja. Så så så har du du har alltså vi vi som har spelat Final Fantasy-spel och oavsett om du har spelat gamla, nya, online eller sånt, vi vet vad en chokobo är. Ja, som ett exempel. Och du kommer kunna få dig en chokobofarm och föda upp och korsa chokobor så du får de olika sorterna av chokobor. Du kommer även kunna ta dig till något som heter Gold Saucer som är ett megastort snyggt kasino kan vi säga. Ja. Med med lite diverse olika spel och roligheter och sånt. Ja, jamen. Där kommer du även kunna tävla själv på rygg på chokobuss i chokobooracing yep. och du kommer även kunna tävla med dina uppfödda chokobuss. Ja, även. Skitroligt. En av de roligaste sakerna som som finns i spelet tycker jag. Ja, absolut. Eh, för att man blir lite attached till sina chokobussar man racear med där. Ja, man blir ju lite kär i dem. Det och är man liksom måste, man måste ju göra det för att få en liten hemlighet i slutet av det där. Ja, det finns eh, faktiskt eh, magier och massa såna här saker. Det måste vi gå in på också. Eh uh, det det kallas för materia i det här spelet. Precis. Eh uh, och grejen är att det finns ju hemliga materier och det finns materier du du kommer korsa över utan att kunna undvika och ta. Yeah. Och så finns det de är lite häftigare specialgrejerna som finns på hemliga platser i spelet. Mm. Tänk inte säga vilka de är, men jag kan säga att du kommer behöva föda upp egna chokobots som är lite duktigare än de andra Jajamän. för att kunna ta dig till de platserna. Ja, det är ju mycket av de här sakerna som jag jag kommer komma tillbaks till det sen när vi pratar om om uppföljaren här men Massa av de här. Det finns massa minispel att spela, goldsocer hela den delen är helt lysande. Lysande att komma tillbaks till om och om igen genom spelet allt efter som och eh, spendera lite gil. Vinna lite gil. Ja precis, precis. Gil är då valutan i Final Fantasy. Precis. Många tycker ju att vi, vi kan inte prata om Final Fantasy utan att nämna att det är, är också en väldigt lässam historia. Ja. Det är en väldigt sorglig. Väldigt sorglig historia i vissa vissa aspekter eller ganska många aspekter. Det är en väldigt, väldigt tragiskt. Tragisk. Det är jättetragisk väldigt historia. Väldigt tragisk historia och det finns ett ögonblick som många satt i sitt pojkrum och grät över. Ja, man det man föll det tårar. Men vi säger inte vad, Nej. men de som känner till det vet vad jag pratar om. Jo oh, ja. Eh jag spelar spelet kommer ni också gråta. Precis. Eh Nu var ju jag en av de som inte gjorde det. Jag är ja. ju en av de här hjärtlösa människorna som ja. folk hatar nu. Ja. Precis. <laughs> så är det efter han nu bara hur är det kan du vara så känslokall? <laughs> eh. Men ja, Vär, det... värt att spela, värt att spela. Helt klart, helt klart värt att spela även det här gamla versionen. Det finns på Steam som sagt. Ja, du kan köpa. Den finns i 7 på Steam faktiskt. Eh, det går att spela med olika kontroller. Ja, mannen. Och eh eventyrbord. Ja, men för de som hellre spelar med det. Ja. Eh, så att det, skaffa det, det är lite snyggare än vad det var på på PlayStation. PlayStation. Men inte mycket. Nej. Det det är fortfarande i gamla stilen på det. Det är fortfarande i gamla stilen på det. Istället så håller ju de faktiskt på att göra en remake. Precis. Eh, det var ju när de skulle när de skulle launcha PlayStation 3. Full välldans länge sen. Ja. Så hade de på E3 visade de upp en technical demo, en teknik demo på hur saker kanske skulle kunna se ut på PlayStation 3. Ja. Och då visade de ett klipp som de hade gjort som var interaktiv till Final Fantasy 7, gjort med den grafiken som PlayStation 3 hade klarat av. Åh folk gick ju helt skokstokiga. Helt bananas. Helt bananas över Vilket det här. Men det jag förstår för det är helt jävla otroligt. Jo oh, ja, det är helt sjukt. Folk bara skrek vad är det än och sen så, så visade det sig så det var bara en teknisk grej och de hade ja. inte planerat att släppa någonting alls. Och det. Och folk blev jättebesvikna. Sedan så kom det ut en artikel 2006 som pratade om att de ska göra en remake på både eh 70-talet 9-an pratade de om då eh och att de skulle släppa det här Sen så kommer det då en handsversioner ut av alla tre. Har det kommit ut i Steam då? Det är de här som jag pratar om nu som finns ute nu. Ja, och köpa på Steam och, och spela på, på datorn. Steam, men det var inga remakes. Nej, utan det är, det är bara samma spel. Det är samma spel fast lite omgjort så du kan spela det på olika datorer. Precis och lite lite snyggare också. Lite ja. mindre kantiga legogubbar av allting. Ja. Fast det är avvattning. fortfarande väldigt mycket kantigt. Det är väldigt mycket kantigt fortfarande. Spola framåt i tiden. Ja. Till E3 2015. Square Enix kommer dit. De gör lite reklam för ett annat Final Fantasy-spel som heter Final Fantasy World som är släppt nu tror jag. Där du har massa blandade karaktärer som kan komma in och du kan sänka och höja storleken på folk ja, och så vidare. Ja, du kan spela som en chibi-karaktär. Du kan spela som en vanlig karaktär. Anledningen till att du skulle vilja ändra från chibi till vanlig karaktär är för att det här är en blandning av Final Fantasy-världen med Pokémon skulle jag säga. Ja, men lite så i den meningen. För tiden. att du du fångar monster och grejer och du använder dem för att göra diverse olika kombinationer av attacker och grejer. Och då då då har de olika storlekar och när du är chibi så kan du till exempel stapla dem på ditt huvud och massa såna här <laughs> roligheter. Jag har inte spelat spelet själv, jag har läst väldigt mycket om det för att jag är ett Pokémon-fan och jag är ett Final Fantasy-fan. Och det verkar ybergulligt. Det verkar otroligt gulligt vilket jag också är ja. fastna för i ja, spel jajamän. och jag fastnar väldigt mycket när man kan samla på saker vilket gör att jag skulle väldigt gärna vilja spela Final Fantasy <laughs> World vilket jag någon dag kommer göra jag ska bara hitta rätt moment för det Det är klart det är klart Men i alla fall 2015 de visar reklam för det här och folk blir väl lite så här halvintresserade fan det är ju Final Fantasy World liksom Final Fantasy alltid kul och sedan så kommer personer som pratar Och så säger han någonting i stil med att för många många år sedan så släppte Square Enix ett eh, en titel som var groundbreaking och folk började liksom redan där bara, oh, vad är det här nu då? Och sedan så visar de en trailer. Eh den där rösten som pratar över den här trailern då och visar man ser saker som ser så mycket ut som Midgard och man sitter och man vågar liksom inte riktigt tro på det. Man känner bara hur man mår lite illa av nej ni kan inte göra så här mot oss igen och visa en technical demo på det här och sen så ser får man se Barrett och man får se Cloud och det stora Buster svärdet. Ja. På hej. ryggen som är så ikoniskt för serien. Ja ja, det bara skriker Final Fantasy och Final Fantasy 7 när man ser Clouds stora Buster svärd. Och sedan så kommer loggan upp, bara loggan, ingen undertitel eller någonting, bara loggan. Och det är den här Meteoaren som Ja, man... Meteo loggan med Final Fantasy och sedan blir det svart och sedan så kommer nästa sak upp och det står det remake och publiken blir helt tokiga. Ja, helt. Och jag klart. när jag satt och tittade på det hemma för jag satt och tittade på det morgonen efter. Ja. För jag kollar alltid upp saker liksom efter det faktiskt har hänt. Jag ja, sitter jag sitter sällan och kollar på E3 live i alla fall inte längre. Eh så jag jag och och min fästmö sitter och tittar på den här trailern på morgonen och vi typ sitter och gråter. Ja, ry så jag sitter och rys nu bara och, och återberätta det för att det är så mycket känslor och det är så mycket kärlek till det här spelet som bara o ja flöt fram genom kroppen och man kan liksom inte tro att det äntligen ska hända. Vi har väntat så många år på att de faktiskt ska ta sig i byxorna och och och, och äntligen göra en remake på det här spelet som folk har tjafat om så länge. Precis. De har gjort HD remakes på alla andra spel nästan när det börjar men inte på det här som är ändå deras. Men har deras... vi något datum på det? Vi har tyvärr inget datum på det. Tyvärr det inget datum på det. Det är ju påstående väldigt synd. Det är väldigt synd och det har nyligen blivit också lite frågetecken om runt eh runt det här runt själva utvecklingen av det för att om jag har förstått förstått det rätt på intervjuer som jag har gjort då så har de inte varit riktigt nöjda med de som har utvecklat eh, vissa av cinematics och grafiken och sånt eh utan de har varit tvungna att liksom kämpa för att få sin vision igenom de här och, och regissören och producenten då. Regissören för Final Fantasy 7 är ju producent i det här spelet också så man har ändå liksom en ändå lite lite av den gamla skolan med i det nya. Precis. Vilket gör att jag tror ännu mer på det. Ja. Det tror jag också och jag har ju spelat Final Fantasy 15 eh och jag tycker det är jättebra. Eh och det är ju den regissören också som som gör det här då. Han har gjort de flesta spelen sen jag tror att han under de ett halvt år fram till nummer 13 och framåt så har han han gjort de spelen då. Ja okej. Okay. Ja det är en en, en ett nytt tänk kan man säga på på den här spelet så att det är det samma det är väldigt intressant. Det är samma story fast med en modernare spelstil. Ja, tror jag. Vi vet ju en hel del om om spelet hittills. Jag tänkte vi ska börja gå igenom lite vad vi faktiskt vet om detta. Det det ser ju otroligt ut av det vi har fått se hittills tycker jag. Jag tycker det ser fantastiskt snyggt ut. Det har ju gått över från att vara en turn-based RPG som som det var förut ja, till man. ett mer action inriktat. Vilket är både synd och bra tror jag för väldigt många gillar det, det lite nyare spelstilen och sen har vi såna gamla gjetare som mig som tycker <laughs> att den gamla spelstilen var bättre. Det var bättre för när var, jag var ung. Nej jag var ung men jag har kommit fram till när jag har tänkt på det här Och jag har tänkt på det här. Ja. Mycket, Mycket tack. Ja, ja men det är verkligen så här. Jag först från början så var jag typ men nej, nej, nej, de förstör allting. Åh oh, nej, vad håller de på med? Men nej, nej, nej, du kan inte ha action battle i det här. Men sedan så tog jag in tankarna. Jag reflekterade på den. <laughs> och tänkte att nej. Jag har mitt gamla spel. Ja, vi kan gå tillbaka och spela det, det när vi vill. Jag kan spela det när det. som helst. Jag har det. Jag kan spela det när som helst. Det är bättre att locka in nya spelare nya spelare till att få uppleva samma känslor som jag har fått göra när jag var man. Men blir det verkligen samma känsla när man ändrar spelet? Ja. Så länge de håller sig bra håller, till storyn. Så, så länge tror som jag de på håller sig tillräckligt bra till storyn. Jag tycker att fight, fightingen i spelet är inte lika viktigt som storyn. När man gör en remake så ändrar fighting systemet men fantarion du röra storyn ja, men precis. Eh och nu är det ju så att jag tror ju att av alla kommentarer som de har fällt så känns det ju som att de kommer hålla sig väldigt nära till storyn men de kommer utveckla vissa delar. Ja, men det det behöver inte vara fel. Nej, nej. Så att de kanske går in mer på liksom backstoryn för Rufus och vem han är och kanske går mer in på Turks och liksom hela deras grej. Ajman. Såna här men, saker som såna saker som vi får se mycket i bakgrunden annars men inte så mycket aktivt kan man säga. Ja, precis. Och sedan så är det då självklart, vad kommer de ändra? Vad ja. kommer de ändra? Ja. Du vet vi ni har ingen aning. Det är eh. samma grej varje gång man väntar på en remake. Det är ja. att undra om de tar bort det här, undra om de ändrar det här, undra om de lägger till det här. Ja. Någotting som måste göras dock. Som måste göras. Det är att implementera Materia i combat systemet. Ja, oj oh ja, för Materia är dans första delen i hela det här spelet. Materia är ju någonting som som du använder som junknning och så vidare. Du sätter ihop olika materier för att få olika kombinationer av diger och, och effekter och dyligt. Och liksom till exempel om du vill slänga på om du vill slänga en magi på alla, som i många andra spel så har du bara kunnat liksom markera alla. Det här kan du inte göra det. Här måste du ha en du måste ha liksom den magin som du vill slänga på alla och som är sammankopplad med en, en materia. all materia som är Precis. all då. Och materia är ju utvunnen ur makoenergi. Precis. Som hela det här spelet går ut på då. Så att du använder dig utav den här makoenergin för att slåss emot, emot att använda makoenergi. Så det blir ju liksom en... En, en djup story va. Djup story bara. Men liksom du får ju en connection till allting här i gud har inte. Jag har inte, inte kunnat göra allt det här om jag inte hade den här kraften som jag får från materia Precis. som kommer ifrån makoenergi om den är antingen om den är utvunnen naturligt eller om den inte är det. Jajamän. Det är olika. Det det, det det märker man. Man får förklaring på de grejerna i spelet. Precis. Och det, och det är liksom det, det knyter in i storyn så mycket att de, det kan de inte det det får Nej, de mig för de tar bort för stor del av storyn. Det är inte Final fantasy 7 om de tar bort det. Nej, precis. Eh och vad vi har sett så ser vi, det har de ju liksom en magi liksom en magic, en samman och så vidare så ett system men. i i aktiva battlesystemet som vi har sett nu ändå. Så att så förhoppningsvis så verkar lovande. Så förhoppningsvis så kan vi får vi se allting. Ja. Så som vi vill. Så som som vi som vi vill ja, precis. Vi vill ha det. Eh det kommer ju inte vara ett klassiskt turnbased system då som Nej. sagt. Det kommer vara mer actionorienterat. Eh, det verkar vara liksom en viss form av command bar i det som jag sa här nu då. Eh, men att man också kan switcha mellan karaktärer. Ja. Du kommer ju inte kunna spela aktivt med tre karaktärer samtidigt nej, så Nej, nej, det, det går ju inte. Men du kommer kunna switcha mellan karaktärerna. Mm, har de Jag jag är också väldigt nyfiken då för att i Final Fantasy och i Ultima Fantasy 7 då så har man Limit Break. Ja. Och den uh, superspeciala attack var ju karaktär har en individuell man gör. Ja. Eh, uh, det är jag nyfiken på hur de lägger in i action systemet också och kommer de ändra våra våra klassiska li limit breaks eller kommer de köra med de roliga limit breaking vi är vana vid och ha som till exempel det finns en karaktär som heter Catsy. Mm. Som hade en vä väldigt uh, lite humoristisk uh, limit break. Ja, ja men sen. Det är ju det är frågan hur de kommer göra det här och vissa sammansaker till exempel Mogg Chokeboo sammanen så ja. bara är liksom en kartoongrej som kommer inspringande så uh, <laughs> Ja men en stampede av chokeboo. Ja kommer det är kvar vi vet inte. Jag hoppas de tar in såna här små humoristiska saker som man man minns dem inte för att de var så himla otroligt häftiga och bra. Man Nej. minns dem snarare för att de var humoristiska och mysiga och charmiga författ. Ja, men sen. När vi ändå är inne på det då så kan jag prata om saker som jag som, som jag undrar över ifall de kommer ha kvar. Okej. Okay. Eh vid ett tillfälle så smyger man ju gruppen omkring om bord sig på ett eh, fartyg. Och då klämma nu ut sig till soldater och sailors typ Eh och då är ju Red 13 som är en hund ja. katt karaktär. Ajman, mer mer hunden katt tror jag. Ja, eh uh, eller hyena. Hyena, ja, ja. ja precis. Ajman. Eh han är ju en av ancient raserna som har också har varit kvar där. Han är sista av sitt av släkte. sin ras, av sitt släkte. Han klär ju också ut sig. Han går, går på två ben i en mindre convincing uh, utstickel ja. som en sorts solat kommer de ha kvar det jag det hoppas, hoppas jag. det verkligen. är jätthumoristiskt och, och roligt men kan det vara svårt att göra i dagens uh, hyperrealistiska snyggare grafik Inte får vara så jag trodde det hade varit lättare idag. Nej, ja, det, det kanske är möjligt <laughs> faktiskt. Eh uh, Vincent och Juffy. Mina två absoluta favoritkaraktärer. Kommer de vara med? Det hoppas jag verkligen för att uh, om uh, om man går in på speedrunning mm. så är det faktiskt Vincent och Juffy som och Cloud självklart huvudkaraktären självklart. som man använder väldigt ofta när man speedrunnar i Final Fantasy 7. Eh, anledningen till att vi tar upp de här namnen är för att de är alternativa karaktärer i det originalspelet. Precis, de inga måste. Nej. Jag tror att de kommer jag tror definitivt att de kommer vara med för Yuffie är en för stor fan favorit. Ja. Yep. och Vincent har för mycket att göra med eh, backstoryn eller Precis. vad man ska säga av av karaktären för att han han är ju han har ju varit en May Turks, Turks. Turks tidigare. Turks men ja. Turks tidigare. Eh uh, och uh, han uh, har ju väldigt starka motsättningar mot både Kindra och framförallt Dr. Hoju som är en person som gör galna experiment skulle jag vilja påstå att han gör. Åt Kindra. Åt Kindra. Eh uh, och sen också få på tal om Vincent att Vincent är en side character i Final Fantasy 7 är ju faktiskt att uh, han fick ett helt eget spel till han. PlayStation 2. Ett väldigt uh, The Made Cry actigt spel. Precis. Och det kanske inte var så bra som man hade velat. Det mm. man kan ju ärligt säga att det floppade totalt. Det kan man väl helt ärligt säga att det Men gjorde. Men det roliga med det hela är att Cidokarakteren Vincent i Final Fantasy 7 blev så pass populär att han fick ett eget spel. Jo oh ja. Det är det som är det roliga, ja, inte att spelet sög. Han dyker ju också upp i Crisis Core som är en prequel är det väl måste man säga om ja, man man får spela som Sack ja. jag säger inte vem Sack Sack är. är för att det är förstöringen en hel del men man får spela som Sack och där är han med en hel del också i ja. det spelet. Så jag tror ju att Vincent och Juffie båda två kommer vara med i remaken på sjuan. Jag tror också att båda kommer vara med men jag tror inte att de kommer vara alternativa karaktärer längre. Jag tror de kommer vara karaktärer som följer med det är vare sig du vill eller inte. Precis. Jag tror ja. att de blir måste karaktärer så att säga. Precis. Huvudkaraktärer. Huvudkaraktärer. Eh Fort Condo är en väldigt stor del utav storyn också. Ja, Emma. Eh men där har man lite minigames som man kan spela igenom hela spelet. Kommer. Väldigt roliga minigames tycker jag då. Jag tycker att det är bland de roligaste minigames i hela spelet så Jajamän. att jag hoppas verkligen att de är kvar. Men det, är, det, det är, är lite det är lite tower defense precis där. Och det är lite så där också kommer det här verkligen vara kvar i i den nya stilen också. Jag, jag får ju säga att jag tror ju att de är väldigt dumma om de tar bortan. Mm med tanke på hur populärt ett tower defense spel också är. Det är absolut. Så är det ett skitroligt minigame och ha med. Tower defense spel var ju inte populära på den tiden när Fantasy 7 släpptes på det sättet. Inte på det sättet. Nej, inte. inte som det har blivit senare år och är, fortfarande är nu. Mm. Så jag tror jag att de skulle vinna på att kvar det minigame. Hur tror du att de kommer göra med gold saucer? tar de bort gold sources så ska jag dem och stryka. Jag tror inte att de kommer ta bort det men jag tänker liksom hur tror du att man man liksom gör det i en i en i dagens spel? Jag hoppas att de gör det på samma sätt. Jag hoppas du kan gå till de olika alla olika minigames. Jag hoppas verkligen att Chocobo Race har uppfödning och allt sånt finns kvar för att alltså du det kan springa du kan springa igenom det här spelet relativt fort. Men du har så grymt mycket saker att göra på sidan av Egol ja. sorcer och såna saker. Och jag vet inte hur många timmar jag bara spenderat på att ha kul med de grejerna. Nej, precis. Och och det skulle jag vilja kunna göra med en bättre grafik också. Samma här. Och jo. Chocobo racerna måste de ha kvar. Ja. Det hade de faktiskt i Final Fantasy 15. Ja. Hade de Chocobo races så att jag tror definitivt att Chocobo races kommer vara någonting som de har kvar i Final Fantasy 7 också. Ja, men det hoppas vi på. Ja. Sedan så är den sista saken som jag vill ta upp om eh om de här sakerna som vi, kommer kommer det ändras kommer det inte ändras. Det är att eh, jag vet för ett faktum att folk har sagt eh som har utvecklat spelet att de kommer ha med Wallmarket scenen alltså sektor 6 scenen med eh, Cloud och Tifa och Yuffie. Jaha. Den kommer vara med. Ja, men det är faktiskt roligt. Så att det är jättekul att de att de gör att de gör den grejen för det är ändå en sån sak som jag, man känner att det är nog då hade nog kunnat plocka ut den delen kanske. Ja, kanske. Eh i och med att den kanske är lite smått inte PC idag. Ja. Men det är jättekul att de har kvar den av den anledningen att man behöver ha det för att ha kvar skärmen av originalet. Det är anledningen som de har gett ut att de fortfarande har kvar det. Vilket för mig betyder att många av de här sakerna som jag pratat om nu kommer förmodligen finnas kvar, finnas kvar den här, det. i den här också. Ja men då håller vi i tummarna för. Ja, absolut. Och och det är så det är precis så som det är. Alltså det nya battlesystemet det jag det, det, det kan jag släppa så länge som de har kvar charmen, kärleken och storyn. storyn. <laughs> Nej men jag håller fullständigt med dig mm. faktiskt. Ehm uh, Så att ja, det är väl uh, det vill det vi kan säga, säga om om Final, om Final Fantasy 7. Ja, jag vill säga utöver det det är att att det är ett av de spelen Final Fantasy 7 var ett av de spelen som verkligen verkligen visade för mig vad ett spel kan vara. Hur ett spel kan påverka med sin story och sitt spelande, hur du sätter dig in i karaktärerna och deras struggles hur redan. Hur ett spel verkligen kan gripa dig. Hur ett spel verkligen verkligen kan gripa dig innan det här spelet så hade jag inte spelat så mycket spel som som rörde mig på så personligen som det här spelet gjorde. Det har jag jag kan lova att det är en del av utav det som har gjort mig till den människan jag är idag. Del av det. Definitivt i form att en del, format, en en av, del av delen som har format ditt gamerliv. Utan tvekan. Absolut. Jag, spelat, jag säger samma sak. Jag har spelat otroligt mycket JRPG-spel och det finns ett par stycken såna här också som verkligen griper tag. Vi ja, nämner Psycoden förut. Precis. Exempelvis. Men frågan är om det är någonting som har satt lika djupa spår som Final Fantasy 7 gjorde för mig. Det vet jag inte. Nej, möjligtvis Psycoden. Faktiskt. Ja, precis, precis. Ja, men med det kan vi gå vidare istället och lämna det här Final Fantasy-snacket. Ja, absolut. Eh vi säger väl spela spelet. Spela spelet. Det jag kan inte ens sätta ett betyg på det spelet för att Nej. det är för bra. Ja, jag kan inte sätta det heller för jag skulle aldrig kunna vara oobjektiv. Opartist <laughs> opartisk mot den job. Det ligger en jättevarm ton i hjärtat. Ja, ja. Gör det. Ja. Så enkelt är det. Så är det. så är det bara. Så toppspel, skaffa det. Det kostar inte många kronor eftersom det är så gammalt. Ja. När remaking kommer, skaffa det också. <laughs> ja, ja men så. Ja, här blir det är jättebra, det är jättebra. Och med detta så tänkte vi precis som förra avsnittet då så har vi faktiskt fått ett meddelande från en lyssnare eh som som tyckte att vi kanske kunde ge lite tips på free to play spel. Ja. Och och det tycker vi att absolut. Det är klart ja, att vi ska göra det. Självfallet. Ja. Och jag har ju faktiskt spelat en hel del free to play. Det är en väldigt väldigt jobbig marknad för jag har lite ont av pay to win. När man när man betalar med riktiga pengar för att vinna i spelet. Det är samma här. Det är stort stort pet peeve för mig. Ja, precis. Och vilket tyvärr är väldigt vanligt inom free to play eftersom de måste få in pengar från någonstans. någonstans. Och, och då är det väldigt många som väljer att nej men om du köper de här grejerna så kommer du bli mycket bättre än alla andra. Ja, eller Eh du får spela så här mycket men sen så är det slut för din del. Ja, precis. Nu har Pay to Win och du har Pay to Progress. Precis. Båda två är helt hemska sätt att göra spel på. Otroligt hemska sätt att göra spel på. Men sen har du andra free to play titlar som som har varit betydligt smartare som till exempel League of Legends, Dota 2, Paladins och och, och såna spel som är free to play. Ja. Yeah med en in-game shop där du kan spendera riktiga pengar men i de här spelen så så spenderar du riktiga pengar på kosmetiska saker. App. Hur dina gubbar ser ut istället. Precis. Vilket och jag tycker att jo men det är ju skitbra sätt att tjäna in pengar till ett free to play spel utan att folk blir förbannade för att de betalar för att bli bättre. Ja, men samtidigt då ser du en snubbe springa runt där borta med häftiga änglavingar så tycker du, oh, det är så jättecoolt ut ändå. Jag, ja. jag kanske borde borde skaffa Är jag ingen hängda vänner. Jag är ju en typen som spelar. Jag älskar att samla på kosmetiska saker. Jag ja. tycker det är skitkul. Det gör också. Eh och men om vi ska rekommendera lite lite free to play spel som är eh, liksom defing där du inte behöver tänka på att nej men det här är pay to win. Ja. Så så har vi bland annat en titel som jag har spelat i väldigt väldigt många år. Eh vissa påstår att det är pay to win. Det är inte pay to win om man har spelat spelet länge så vet man att det inte är det. Ja. Och det är alltså Planet Side 2. Det är alltså ett uh, MMO FPS. Det är lite en speciell genre ändå. Ja, det är inte så många spel inom den genren. Det, det är alltså massive multiplayer online first person shooter game. Ja. För att för för att förklara förkortningen då. Ja, men precis. Eh uh, och och det funkar alltså lite som uh, Call of Duty och Battlefield och de här spelen. Eh mm. mm. uh, du du är på kartor och slåss. Du har uh, li, lite lite conquest över det hela som det som det kallas i någon arrangemang. Eh du har olika punkter A, B, C till exempel. Eh mm. uh, du du ska ta dig till den här punkten, vakta den här punkten så att en mätare går en viss tid så blir den här platsen din. Ja, lite som i eh Overwatch eller andra såna här titlar där du ska försvara ett område och så ska du hålla det området i tag. Precis, precis. Battlefield och Call of Duty har ju kört den genren väldigt länge. De menar väl du säger mm. att flaggor man ska hissa och sänka. Battle capture the flag är aktig grej då. Nej, eller? för capture the flag så ska du hämta en flagga och leverera tillbaks till din bas. I Conquest så är det mer att stå på den här punkten så blir den din till slut. Ah, okej. Okay. Ja. Ah. Ja, Iman. I i Battlefield så markerar de det med flaggor. Ja. Ah. I Planet Side så markerar de det med en liten teknologisk datorgrej som man ska stå vid istället, mm. men konceptet är densamma, det är bara utseendet som skiljer sig. Ja, ja. Eh, sen i det här spelet då så har du massa olika roliga fordon. Har du? Du har flygfordon, du du har eh, tank och bilar och jeepar och massa sånt där roligt att leka med. Alltid kul att leka med lite bilar. Iman, det det är precis, du har ju olika Eh uh, vad heter det? Inte karaktärer utan de olika uppsättningar av vapen, medic eh uh, vad heter de? Klasser? Klasser, ja, ja precis, ja. klasser. Jag tappar ordet. Du har olika klasser, du har infiltrators som går, som är den klassiska sniperklassen. Mm. Du har medic det säger ju sig säger själv sig lite själv. vad lite när det är. Ja. Ajemen. Sen har du heavy assault. Heavy assaulten går lite mer så här att kasta ut ammolådor, skjuta grenade launchers och sånt där för att ta ut fordon och sånt. Och sen har du light assault. Det är mer den här klassiska skytteslusken. Du har inte så mycket du behöver tänka på förutom att ta de här punkterna, döda motståndarna. Det är din <laughs> grej gör så mycket skada som möjligt helt enkelt. Ja, så det finns lite diverse olika så att välja på. Mm. Eh -hmm. och sen det är samma sak med fordon och sånt. Man specialiserar sig lite på sin grej för att mm -hmm. du tjänar in-game valutor och XP och såna här grejer som du sedan då kan lägga ut på vapen, skills och eller saker till bilarna ja. så att de blir an andra vapen till dem och såna här saker. Eh mm -hmm. jag vill inte nämna för mycket om fordon och sånt, men det finns två stycken fordon som är väldigt näm värda och då har du Sanderear. Jag kallar Sanderearen för spånbil. Det är en liten buss med plats för typ 12 personer i. Mm. Och det är en sån här som du kan fälla ut stödben på så att den inte kan åka någonstans. Ja ja, ja va. Ja, och när du har fällt ut stödben då funkar den här som en spånpunkt. Ah. Och du kan även få upp en dator på sidan av den här där du kan gå och byta klass. Ja, det är ju lite kul. Ja, så märker du att, nej men herre gud, halva vårat lag är medics. Ska du byta och gå till och bli en infiltrator eller light assault eller vad du nu känner för att spela istället. Hjälp laget, det är teamplay. Precis. Eh Det är alltså och och grundidén med PlanetSide 2 är att man är på en planet med flera olika kontinenter som tre olika fraktioner slåss om. Ja. Eh De har lite konstiga namn så jag har väldigt svårt att uttala dem. Men det är alltså terran var nu och det röda laget som jag inte ens kan försöka ge mig på uttala för att det är ett så konstigt namn. Men blå röd och lilla. Ja. Det det det är de olika färgerna på lagen. Ja. Eh de blåa är mer använder sig av människoteknik. Eh de röda har en liten skön blandning av rymdvarelse och eh eh meniko teknik och de heter det lila är mer återrymbarhet teknikens håll alla är dock meniko. Okay. Ja okej. Ja. Eh Orsloss har diverse olika anledningar till att de vill styra planeten. Ja. Yep. Eh de olika kontinenterna man får välja att slåss på har själva 100 olika kartor styck. Ja det finns tre kontinenter. Det finns flera kontinenter. Det finns flera kontinenter. Ja okej. Okay. Det finns bara tre eh fraktioner ja. att att att välja på när du startar så du får välja en av de här fraktionerna och spela som. Ja. Ja. Och sen slåss ni om olika kontinenter. Ja, okej. Okay. Och genom att ta en av de här 100 kartorna på en kontinent så blir dan din fraktionsfärg. Ja. Och så går det ut på att ta karta för karta som sitter ihop med varandra och försöka pusha ut de andra fraktionerna så att man det så att en egen fraktion ska ha liksom äga hela dominans över precis dominans är helt rätt ord. När du får dominans kommer det ett stort larm, alla spelarna ser det larmet. Det står att det här stället stängs. Det är nu under till exempel var nu kontroll. Precis. Ja. Och då får hela den fraktionen en jättebra bonus med extra saker för att köpa och sånt där. Skitkul spel helt enkelt. Ja. Yeah. Yeah. Eh om ska man dra lite rolig information om spelet bortsett från att det är ett underbart FPS-spel. Ja. Så har ju de vunnit jättemycket priser. Ja, så var det för, för priser. De har vunnit flera priser på E3, de har vunnit flera priser av IGN, av PC Gamer och GameSpy och såna här grejer. För att nämna ett par av priserna då så är det bland annat Best PC Game, Best Free to Play, eh Best Shooter och såna här titlar har de vunnit vilket är rätt häftigt. Ja. De har även Guinness rekord, Guinness rekord på fläst spelare i samma FPS match. Vilket är rätt stort? Det är jättestort. Ja. Och då tänker jag själv så här personligen då, okej, okay, vad är dina största FPS matcher du har spelat? Om jag inte tänker på PlanetSide. Precis. Och då då då då kommer vi fram till att 128 128 det var nåt special vi satte prata om detta förut det var någon special, special match på. från Battlefield 2 det var en liga som bara var då och kallades för Big War gjorde bara en liga eh och och det var 64 mot 64 vi spelade då Och då är det ju totalt kaos det var jättekaos men skitroligt. Ja men. Och då tänker man, okej, okay, det är ju rätt mycket spelare, men men vad krävs för att gå in i ett Guinness rekord? Ja, jag sa det att vi, vi tar inte det nu utan jag vill höra det här nu för det här är första gången jag hör det här som att veta. Så att... så så och tänkte på att det, det här, de här spelarna är delade på tre fraktioner som slåss mot varandra. Ja, ja. Och det är alltså 1158 spelare på samma match ja. samtidigt. <laughs> Du skämtar med mig. Nej, det är deras industrekord, 1158. Ja, men på samma karta. Aj man. Och det är att det är stora är kartorna. Väldigt stora. Ja, du måste de är bara <laughs> för att de har över 1000 pers på sig. Japp. Jesus Kristus. Uh, alltså jag tror det är liksom, ja men nu dubblar vi det ännu en gång då för att det är liksom alltså 128, bara där är det ju ja. enormt mycket överspelare. Nu var ju det inte 100% uppdelat mellan tre lag nej, utan nej, det det nej. blir ju det aldrig utan det nej. beror ju på hur många som är inne ja. men om man skulle dela upp det exakt upp på tre lag det då det skulle bli alltså 386 spelare per lag. Det är så sjukt mycket. Det är helt jävla otroligt mycket rent av. Det är ju inte klokt det här. Och det här ju. är alltså helt free to play. Hur pallar servrarna det? <laughs> liksom precis. Och grejen är att det finns så att du kan det finns in-game shop självklart. Eh ja. du kan köpa så att du får mer eh XP och såna här grejer så att du progressar snabbare. Mm. Gör det inte till en bättre spelare dock. Nej nej. Du kan få alla de här grejerna gratis. Eh, du kan köpa vapen för riktiga pengar. Eh, vilket gör att väldigt många recensioner säger att det här är pay to win. Men grejen är att jag som har spelat det här i så många år och väldigt många jag har pratat med som också spelar det tycker som jag att du kan one-hitta personer med med eh äh, vapnena du får med en gång när du startar spela? Ja, liksom in-game vapnena. Precis, vad ja. menar om du kan döda en person med en kula? Hur mycket ka bättre kan att köpe vapen var då nej, eftersom du kan ju inte bli bättre än att du dödar med en kula. Nej, det känns eh, inte logiskt nej. Nej, så jag visst det kan vara häftigt att betala pengar, köpa eh, vapen för riktiga pengar av någon anledning, ja. men du får inget större övertag. Jag köpte en sniper för riktiga pengar, jag använder den inte ens han. Jag använder en sniper för in-game pengar så jag tycker det får han så mycket bättre. Ja, ja eh, men det är ju och det är så det ska vara tycker jag. Ja, precis. Visst Och sen men, men, men jag tycker ju som sagt som vi pratade om tidigare då lägg alla sådana saker på kosmetiskt bara. Ja. Varför inte? Absolut. Och sen då något som är helt andra otroligt. Jag jag återkommer till det här spelet hela tiden. Jag har slutat spela spelet och sen går det en tid och så är jag tillbaka och spelar spelet igen. Ja. Eh uh, och de uppdaterar. De har de släppte PlanetSide 2 november, 20 november 2012 det tog sig. Så det är ju ett väldigt gammalt spel, men de släpper DLC:n gratis. För nya spelet byter för, blir uppköpta byter företag och så vidare, vilket gör att de har uppgraderat det här spelet så att det är lika snyggt som dagens spel som släpps. Vilket gör att det det det, det håller sig. Ja, men det är då ju. De lägger ut så stora uppdateringar gratis så så det bara fortsätter. Ja, men så länge som de tjänar pengar på det så så känns det ju också som en sak som man borde fortsätta att uppdatera det. Precis. Och nu då När jag har haft min paus och sen kommit in i spelet igen så har det kommit ett nytt fordon som eh förkortningen ENT. Och ENT är förkortningen Advanced Knight Transport. Knight Transport alltså. Ja, precis och då finns det alltså en resource i spelet som heter Knight. Ja. Och det här Monobots. är en robots. Ja, och det här är typ din gruvarbetarbil. Jaha. Ja, så du hoppar in i den här innan du har uh, låst upp nya saker och köpt nya saker till den så har du bara två låsrar på. Den. En på taket för andra personen som är med i bilen yep. och en längst fram som föraren kan styra. Med de här låsranna så minerar du Night. Ja, okej. Okay. Helt rätt. Ja ja. Ja, och det får du också uh, poäng för och XP och allt sånt här då. Ja. Yep. Eh uh, och sen kan du då välja att uh, bygga med din änt bil bygga. Du kan alltså bygga hela baser. Nej, så typ som i Fortnite då eller nej, nej, nej, nej, nu pratar vi hela baser, inte väggar. Som mer som i Ark. Ja, yeah, det är mer som Fortnite. Det är mer så här att <laughs> tänk dig Command and Conquer. Red alert. Ja ja ja. Alltså tänker du dig att du bygger alltså hela hus, hela mm. bunkrar, hela torn med turrets och grejer? Ja ja, alltså så du liksom hela basen hela alltså bara inte bara, bara grunder byggnader utan alla Precis. Så du sätter ut egna och det kostar när nights. Ja. Så du kan sätta upp en temporär bas i närheten av en fiendebas som ni har tänkt ta över så att ni kommer från den temporära basen med alla saker istället för att behöva resa från en annan karta. Coolt. Ashäftigt. Det är jävligt coolt. Hela spelet ändras efter det. Ja, det kan jag tänka mig. Det är skitcoolt. Jaha. Och om man om man är som mig och tycker om att farma. Ja. Mm, <laughs> jag jag vill ha så mycket poäng och grejer som möjligt för att kunna köpa nya saker och sånt. Jag kan ju säga att änt det är det effektivaste sättet att få i, få in valuta i Planet Sai 2. Det är nice, det Aj, är man. nice. Det kan vara lite halvtråkigt i längden att farmar på det sättet, men har du en schyst polare på Discord så bryr ni inte om den, ni bara kör på. Ja, ja, men ja. det. Så det rekommenderar jag. Gratis, finns även på Steam. Yes. Eh, ett och tips från mig då är Brawlhalla. Ett eh, vad ska man säga, väldigt Smash Brosit spel ja, alltså så här. Det vä är väldigt lit uh, Super Smash Bros. Precis. Eh du det är en en arena brawler där det slängs in fyra stycken spelare. Ni spelar och slåss. Det finns även andra game modes som 1 versus 1 och lite andra liksom, lite roliga eh ploy saker som de lägger in. Och sen så har du även challenges som du ska göra så och så so mycket och då får du så och så so mycket in-game pengar för att göra de här challenge-helsarna som att spela spela två matcher med den här karaktären eller vinna en match med den här karaktären och såna saker då får du lite en extra bonus med in-game pengar. Ja men det är nice. Eh jag har hört att det ska vara lite pay to win, men jag har inte märkt av det själv när jag har spelat det. Eh, men det är ändå det är ändå skönt att få den känslan att man har hört att det är pay to win men ändå känna att jag märker inte av det. Nej, eh och det är ju det jag har sett är att du har kosmetiska så du har skins till massa olika saker eh både karaktärer och till vapen men eh karaktärer eh du får börja med sex stycken karaktärer tror jag det bara. Sedan så får du låsa upp de här med in-game pengar de andra karaktärerna som finns i spelet då. Eh det kan du göra med in-game pengar som du tjänar på att slåss hela tiden då att vara med i de här fightarna. Jag tror att om man gillar Smash Bros så är det här ett spel definitivt att testa i alla fall. Det är en 2D brawler som som är eh i en arena då. Så att det, jag tror att det jag tror att man kan få mycket mycket underhållning ur det här spelet. Men det kan jag tänka mig med tanke på att du jämför spelstilen lite med med Super Smash Bros mm. och det är ju en spelstil som inte är så himla avancerad men man ändå man, man fastnar för den. Ja. Det, det är det så kul att fortsätta. Absolut och och Varre jag skulle bara spela ett par rundor tänkte jag igår. Sluta med att jag satt där kanske en timme och spelade. Ja, precis. Ja, en runda är mycket, är, ja. en runda är typ 4 minuter då. Det är liksom en time limit på den. Ja, så okej. Ja. Ska man göra så mycket skrollas möjligt. Ja, men det är helt helt nice. Jag, jag tror att jag tror att gillar du den spelstilen? Testa det här spelet. Ja. Det är helt klart. Det det du har ingenting att förlora på det för det är gratis som sagt så. Ja, precis. Det är bara dra ner och tanka ner och testa. Gillar du inte tar bort det. Precis. <laughs> det är inte värre än så. Nej. Det är lite väntetid. Men vem har inte tid? Vem har inte tid? Det har du inte tid så starta nedladdningen och sätt dig skit. Det <laughs> finns alltid någonting <laughs> att göra. Det är väl sant, det är väl sant. Jopp. Yep. Läsa en bok. Ja, precis, läs en bok medåt och vänta. Det spela Planet Side 2 medåt och vänta. Det är absolut. Eh <laughs> men ja, eh Vad heter det så vi? Brawlhalla. Brawlhalla, Brawlhalla, riktigt fint. Eh Känns som att jag borde testa det också. Ska han antagligen ta ner det idag och testa det. Det är väl lika bra. Jag blir faktiskt intresserad när du jämför det med Super Smash Bros. Jag tror dock att man ska försöka spela det med kontroller. Det är nog det roligaste, tror jag. Ah. Ja. Jo, men det ska vi väl kunna lösa. Jag tror att jag har min gamla 360-kontroll någonstans. Jaja. Så det kan vi lösa. Det löser vi. Sen har ju jag ännu ett, ett, ett, ett free-to-play att rekommendera. Och det är ju Paladins. Ja. Paladins är ett eh moba faktiskt. Mm. Eh som går ut på att man slåss. Man slåss. Man slåss. Man slåss. Det är alltså fantasykaraktärer med magier och olika vapen och skills och grejer som man är femmanna lag mot varandra. Mm. Det har ju blivit anklagat att kopiera Overwatch en del. Det har blivit väldigt anklagat att kopiera Overwatch en hel del. Men det är inte riktigt sant. Nej, för om man går ur utvecklar synpunkt så började Paladin och utveckla sitt spel innan Overwatch. Däremot så hade Overwatch release före det, eh Paladins. Det är väl inte så konstigt heller med tanke på att Teamet bakom Overwatch är Blizzard. De har lite mer pengar att pumpa in i sitt projekt än vad Det skulle jag faktiskt inte. Ja, visst har de en väldigt stor budget, men de som ligger bakom Paladins är ändå Hi-Rez Studio. Det är ju ganska stort också visst. Ja, ingen... de har ju stora titlar som Smite bland annat. Precis. De de har också en stor budget att lägga. Ja. Ja. Och väldigt roligt med den här fighten mellan Overwatch och Paladins. Ja. Det är att eh vad heter han? Hi-Rez eh, COO eh uh, Todd Harris ja yeah. har sagt de här orden Overwatch, Overwatch was not the inspiration for Paladins the game that deserves the credits is Team Fortress 2 något ting som jag tog upp en annan gång när vi pratade om det här i huset att ja om man ska jämföra det med någonting ska man jämföra med Team Fortress 2 egentligen ja och det hade du faktiskt helt rätt i för det har som sagt Highrise COO själv gått ut och sagt och nu nu minns jag inte exakt men jag tror det är Perfect Dark som är föregångaren också Perfect Dark alltså rares lite släpp som som påminner väldigt mycket om Coldenight spelet Nej? Nej, senare än så. Mm. Ah, ja, skit samma. Ja. <laughs> I, I vilket fall som helst så finns det ett annat spel som vetter uh, Highres har påpekat. Mm. Eh uh, som som faktiskt om man kollar in det här spelet, yep. det går att snabbt googla fram vilket det är, men jag kommer inte på det nu. Men då ser man att Overwatch har stulit i alla fall 40 olika skills därifrån. <laughs> ja, det är. Och och det roliga med det är att jag har paladins med. Ja ja, men det är alltså så all, så all så so, in, in, in precis. Ingen av dem är oskyldiga. Men oskylla på varandra att du kopierar mig, jag kopierar dig, osv. Mm. Nej. Jag tror inte det är några att ta företagen som faktiskt har gjort det. Nej, här, det är fansen. det är bara spelare och fans. Det det är fans, det är, ja, det är en ständig ja. det är en ständig fight mellan Overwatch och Paladins och det är en ständig fight mellan LoL och Dota 2. Ja ja. Det är, det är väldigt snarlika spel så det är klart att man fightas. Det är det, det är ju precis som Diablo 3 och Path of Exile. Det är en ja, fight ja. där också båda är action RPG:n. Ja. Det det är ju konkurrenter, det blir alltid fight. Jag skulle däremot säga att jag föredrar Paladins. Paladins har inte har en väldigt fast pace stil. Overwatch ligger på väcken över när det kommer till fast pace. Mm. Eh mm. um, och det det gillar inte jag. Det går för fort. Jag vill ha lite mer taktiskt i det också, vilket jag tycker att jag får ut mer av Paladins. Jag tycker att jag har testat Overwatch lite granna. Ja. Jag får som ny spelare väldigt mycket problem när jag ska försöka komma in i det här spelet. Okej. Okay. För att det är det det som sagt det går för fort jag hinner liksom inte lära mig innan jag har dött och ja herran det och, om, och så dör jag man om och om igen och så, och så hinner så man inte göra någonting så tröttar man på grund av att man man är, man är noob. Jag <laughs> liksom alltså jag, den känslan fick jag aldrig när jag började spela Paladins. Nej jag jag ja. ja, det är ju inte det här är ju inte alls min genre heller. Jag är nej. jättedålig på FPS. Nej. Vad fan är inte FPS? Nej fast det du är ju från first person och fast liksom. Nej, det är inte FPS är du får, Man, du får du får tycka att det inte är ett fps så mycket du vill men ja. du ser det fortfarande i första personsperspektiv. Ja fast du ser det inte ur shooter. Du använder mm. skill som magier och dylikt. Mm, ja fast det eh, jag jag jag sätter det i, i i mitt huvud så att jag fortfarande det, det är i samma kategori. Ja <laughs> det får eh, du göra. Jag jag är lika dålig på båda helt enkelt. Ja precis. <laughs> <laughs> och i Paladins då så finns det olika game modes. Du har siege mode, mode som är det det mer normala. Mm. Och det är även det folk spelar rankat. Det är ett siege mode okay. och det är även det det finns riktiga pengar turneringar i som man kan ställa upp i och få lite extra pengar om man är duktig. Ja, yeah, ja. Yeah. Det är siege mode och eh, även då kallat rankat. Ja. Yeah. Eh sen har du klassiskt deathmatch som bara går ut på att man ska döda varandra. Eh innan vi går över till det då eller innan vi går in på det. Rankat. Ja. Yeah. Behöver man ha spelat si och så länge för att börja få spela rankat? Behöver du komma upp i en viss experiensnivå eller så innan du kan börja spela rankat? Nej. Nej, det är ju jättebra. Ja, jag vet inte hur det är nu för nu går vi in på andra säsongen rankat och jag mm. har inte spelat den än. Ja, men det är Eh, men jag vet att jag har 10 stycken qualification matches för att få veta vilken liga jag hamnar i. Ah, det är liksom den där slags seeding grej innan Precis. du börjar. Ja, oh, det är ju jättebra. Ja, i men för det finns ju olika ligor, brons, silver, guld och så vidare och så vidare. Och det går ju inte att hoppa upp i den högsta ligan och tro att man kan börja där. Nej, nej, nej. Utan så så då har du kvalifikationsmatcher. Ja. ja. Och förra gången för, förra för, förra ligan då då var det att du behövde ha en viss mängd gubbar upplåsta. Mm. Det får man genom ingamepengar och så låser du upp dem. Ja. Vilket är helt free to play. Ja. Eller så kan du betala en liten summa så har du alla gubbar upplåsta och de kommande gubbarna upplåsta. Nej, ja, liksom ett ett DLC-pack nästan kan man Precis. säga. Precis. Ja. Men förr var det att man behövde 12 gubbar tror jag det var upplåsta för att få spela rankat för då tycker de om att då har du lärt dig tillräckligt många olika gubbar för att förstå vad du gör. Ja, ja. Vilket jag tycker är rätt rimligt. Hur mm. de gör idag, det vet jag inte, men det kan jag kolla upp. <laughs> ja, ja ja. Är... Men i alla fall då har du Siege, du har Deathmatch och så har du Onslaught. Onslaught då låter ju Det är en skyrskyst schy karta och istället för att du ska vara på ett ställe markera ett område som siege och så spawnas en vagn och så ska du ta den vagnen till motståndarna det är det siege går ut på. Ja. Yep. Death match är det att jag behöver inte förklara för Nej det nej, det, det det säger sig själv. Precis självf. Onslaught då har du en större markering i mitten av kartan. Yep. En där markeringen du får i siege. Och här går det helt enkelt ut på att du ska vara på den här markeringen och så har du en mätare som tickar typ King of the Hill fast Ja, ja precis. Det var bra förklaring King ja. of the Hill. Det är King of the Hill. Och eh äh, mätaren tickar av att man dödar och mätaren tickar av att man är på den här positionen. Den som blir av med sina tickets först förlorar. Nej, nice. enkelt. Ja nice. men. Också roligt game mode. Och sen äh, i början och efter det här på året så mm. så hade de ute om man spelar på testservrarna så gör jag det för jag tycker sånt är kul. Ja. Eh så hade de ute Paladins Battleground. Okej. Okay. Ja, och så tänker ni är äh, PUBG och Fortnite och de äh, Battlegrounds, yeah, yeah, yeah, yeah. Så, exakt så fast i den här moba-världen. Okej. Okay. Med de här moba-karaktärerna. Ja, okej. Okay. Vilket var ashaftigt att och att testa, var jätteroligt. Mm. Och sen försvann han och jag undrar, aha, varför kom den inte in i spelet? Ja, ja, ja. Det är helt borta game-moden. Okej. Okay. Och jag bara nej. Vad vad hände där? Vad men nu har jag läst på lite och vet varför de borta. Är det av samma anledning som eh, Path of Exile hade det nu eh, förra helgen? Nej, vad gjorde de? De hade också en sån <laughs> Battlegrounds. Nej, i, i Path of Exile. I Path of Exile. Fast det var ett aprilskämt. Jaha. Okej. Okay. <laughs> ja, nej, Paladins Battlegrounds var inte ett aprilskämt. Nej, nej. Tydligen så blev Paladins Battlegrounds så jävla populärt så de kommer göra det här som ett standalone game. Ooh. Ja, det, det, <laughs> det är lite kul. Det tyckte jag var häftigt. Så det ser ju jag fram emot nu det är ju att få testa. Det här då. Själklart. Eh och även då i Paladin så har du olika klasser att spela för att hitta någonting som passar dig. Mm. Och klasserna är väldigt viktiga för att de de de du du backar upp varandra med hjälp av klasserna. Japp. Yep. Klasserna som finns här frontline. Frontline är den klassiska tank. Tankkaraktären. Mm. Mm -hmm. Du du du tar stryk och låter de andra ge stryk. Ja. Yeah. Ja. Du har damage Säges helt lite vad hon damage här. Ja, men det Medioker eh vad heter det? Sköld medioker skada. Mm. Det det är en, en overall karaktär. Sen har du support som är mina absolut favoritkaraktärer, det är healers. Du skulle väl aldrig. Nej då. Jag totalt bara älskar och spela support. Och sen har du flank. Eh mm. flank skulle vi väl kunna jämföra med en glaskanon. Ja, ja, ja. Eh mm tål inte så mycket stryk men dashar ut brutalt mycket stryk. Ja. Eh, det, det perfekta matchen är väl att frontlinen går fram till poängen, försöker ta den ihop med en support som hjälper till och skydda tanken och en damage som är lite överallt, skydda mitten, hjälper till och döda, lite sånt där. där han behövs medans flanken smyger sig bakom och tar ut motståndarna. Ja. Det är det ungefär liksom så så man ska försöka göra. Ja. Eh, det bästa är att ha två tanks. Ba heads up. <laughs> ja, mina favoriter är faktiskt Jing uh, som healer, Seri som healer och Grock som healer damage. Mm. Och sen har jag en en liten dvärg som heter Barrick som är min absoluta favorit frontline. Det är okej. Jag har tagit ut hela motståndarlag med honom, det <laughs> är skitkul. <laughs> ja, men nu har vi, då har vi ett MOBA, och vi har ett eh, café så vi har en brawler. Ja. Jag tänkte dra ett memo också. Ja, absolut. Guild Wars 2 har ju faktiskt släppt sitt core-spel gratis. Ja, det har de faktiskt. Eh och det är ju ett spel som jag fick ut väldigt mycket nöje utav innan expansionerna kom ut. Ja, men. Så att om man är intresserad av att spela ett spel som är det är rätt det är rätt nice ändå. Eh och har en ganska bra story och så vidare och så vidare och får ut mycket utav det innan du funderar på om du vill liksom gå på de nya expansionerna då också. Man kan så, se det som ett grymt stort demo. Du kan se det som ett grymt stort demo. Ja precis. Du kan ju göra alla personal story som du hade innan. I grund i, i, i grund spelar det ja, helt mm. enkelt. Vilket är många timmar av speglade ju. Speglade det. Och det finns ju i det här spelet så finns det ju Sjö som om några olika klasser som är bra på det och dit den och rättan men du har ingen eh specifik healer, du har ingen specifik såna här saker utan alla har helningsmagier och sånt. Jag skulle vilja säga att ett par har bättre magier på hela till exempel en andra och vissa har bättre PO vad heter det? AoE heter det. AoE. AoE skador och sånt. Eh Men det det är väl det. Ja. Du spelar på det på det sättet som du vill spela. Det jag finns för... självklart, det finns självklart eh metabilds och sånt. Men... Ja, absolut. Och jag, alltså jag är så jädrar ledsen när vi pratar om MMORPG ändå. Ja, ja men samma här, du för... du vet jag vet var precis för du tänkt ja, prata om henne. För att min absoluta favoritgrej i MMORPG är att spela healer. Ja. Majoriteten av nya nya släpp av MMORPG och även såna som är släppta. Hottat bortan klassen helt och hållet. Jag vet varför har de gjort det? Nej, jag förstår inte det. Det är, det är, och det är inte bara jag utan jag har väldigt många vänner som är healer ja, jag, till också. exempel. Precis. Och alla kände samma sak men men vad hände? Ja, vad hände med ju, vad hände med våran klass? Vad hände med våran klass? Bort Vår från vägen. Borta. Varför ska alla andra få springa runt och hela sig själva? Nej, det det är inte okej. Okay. Nej, eh, det är inte det. Alltså det gamla fantasypartiet har ju alltid med sig en en präst eller en druid eller något sånt där som healer. Men en paladin eller, ja. eller liksom någon Nej, nej, nu tar vi bort det så ska alla få hela sig själva. Alltså tar vi bort healing skills överhuvudtaget och lägger in bara pots. Det finns domme. Det gör det. Det är hemskt. Det är hemskt är det är. Men i vilket fall så rekommenderar jag att spela Guild Wars 2 om man är sugen på ett måttligt stort MMORPG som man också kan bygga på sedan då. Men visst är det ligga att betala pengar, men du har grundstoryn. Det, det finns är. väldigt mycket att göra i spelet utan att betala att och det är därför jag tycker att det lämpar sig som ett free to play. Precis, precis. Och när vi ändå är inne på på MMORPG-genren så får vi ta en gammal titel som som fortfarande håller starkt, de uppdaterar grafik och allting. Så att det det håller dagens kvalitet fortfarande och ja. är 100% free to play och det är Tera eller Terra. Jag vet inte riktigt vilket korrekt uttal det är. Inte jag heller, men, men du nämnde detta för mig och jag tyckte att oj, är det håller de fortfarande på? Ja precis och de har ju faktiskt även börjat släppa sig till konsoler också och inte bara PC. Vilket också är väldigt häftigt. Så det, det är det klart ett spel. Jag tänker inte gå in så mycket och nej, prata nej. om det. Det är det är ett klassiskt MMORPG. Eh det är ett av de första MMORPG:erna som faktiskt eh gick ut med actionorienterad strid och mm. inte tab target. Oj då. Ja, så det är faktiskt ett av de första på marknaden som började med det systemet. Mm. Så bara det gör det till en grej att testa om du är en gamer bara för att det var liksom där starten kom. Precis. Eh någonting mer jag vill nämna snabbt bara. Jag tänker inte gå in på det särskilt djupt, det är ju att det också finns abandonware. Det är alltså spel som har licensen för de har gått ut så att deras spel är spelarna är helt gratis. Många från Commodore 64-tiden och och Amiga och och lite äldre spel. Ja, men eh mycket PC-spel då. Ja. Eh, finns det bara ladda ner på nätet? Ja, Helt gratis. Och på tal om och det. Och lagligt för anderna. Ja, på tal om licenser som går ut och servrar som går ner och sånt. Ja. Så ett av mina gamla favoritspel som blev väldigt mörkat av eh Warcraft. Eh World of Warcraft. Eh ja. det blev väldigt mörkat när eh, eh första de andra första delsen till World of Warcraft kom ut. Eh vad heter den heter? Eh, jag har så dålig koll på det. Burning Crusade heter den. Burning Crusade. Ja. Eh, ja. den den blev mörkad av Burning Crusade för att Burning Crusade var ett så pass stort släpp och det var alltså Warhammer Online. Ja, Warhammer Online blev ju hamnade ju väldigt mycket i skuggan utav utav andra stora. Ja, det är ett gammalt MMORPG så det finns inga servrar, officiella servrar längre. Nej, de har lagt ner det helt och hållet. Yep. Där emot finns det en privat server som är jättepopulär. Vilket jag tänker mig är som du kan spela gratis på. Och det det vilket är otroligt för att PVP:n i i Warhammer Online går inte förklara utan den är så otroligt underbar och så det är intressant. Jag har ju aldrig spelat det faktiskt. Jag har sett när eh, våran kompis Joey har spelat det. Ja. Men eh, mer än så har jag inte. Jag kan säga att de var långt före sin tid när det kom till PVP:n. Nu är det ett väldigt gammalt spel. På dan tiden så var det verkligen en aha-upplevelse när du körde PVP:n. Ja. Ah. Så det där nice. ligger också lite varmt om hjärtat alltid. Ja men tiden. precis, precis. Och just då att du faktiskt kan spela det gratis idag. Mm. Det då 12ste och popekas. Absolut. Ja. Och om vi ändå går in på lite så här bara små grejer som vi inte ska prata för mycket om. Ja. Så har du om om du varit fan av Minecraft. Ja. Så har du nya revision som heter Creative Worlds. Mm. Eh också ett survival spel i den formen utav Minecraft Survival. Ja, ja, ja. Ja. Och det är också lite mer blockanpassat så att du kan ändra hela världen, bygga och massa såna här roligheter. Ja. Men det har snappet roligare och mysigare grafik också än vad Minecraft har. Mhm. Och du kan även ladda ner ritningar från en shop så att du får öppna en hel ritningen ut på kartan och så går du och sätter blocken på ritningen. Ah. Så att du kan få riktigt häftiga slott och såna här saker. Så du inte liksom behöver hitta på själv då. Precis. Ja. Så så jag har ju testat att bygga såna här grejer på över 15.000 block. Ja, oh, just det. Tar en liten stund men alltså när man är färdig det är det så häftigt att se det. Det kan jag tänka mig. Det är skitkul. Ja, ja, ja. jag jag definitivt tänker mig. Ja, så mm. där har ni också ett underbart free to play spel att uh, gå in och testa. Nej, ja, ett annat spel som jag kan tipsa om när vi också inte ska gå in på det så djupt så är det Gems of War som är ett en blandning utav ett trading card game och uh, Bejeweled typ, alltså ja. Candy Crush, Bejeweled, alla de här. Eh, uh, väldigt mysigt spelat bara för driva tid med. Ja, slöspela. Slöspela. Ja, i mål precis. Det är nice, det behöver man det med. Det ja. behöver man definitivt. Och så för er lyssnare som uh, har barn i uh, spelålder så finns det ett företag Roblox så, som som hur heter det är väldigt svårt att förklara. Yeah. Det är väldigt dålig grafik. Det är inte krävande alls. Det spelas i webbläsaren eh och hur heter det? Spelarna gör spel till det här själva för att Roblox har släppt motorn. De har en jätteenkel och rolig tutorial så att du enkelt kan börja göra dina egna spel. Och tack vare att det är spelarna själva som gör spelen så finns alltså hundratals olika spel att spela i det här. Ja, men det är ju alltså ett ett community som byggt ihop hela den här grejen ja, kan man säga. Ja, precis och det är det karaktären när du spelar i alla spelen är mer Lego i grafiken Jajamän. och sen är det väldigt platt och enkel simpel grafik i själva spelen. Ja. Men det är, det är inte grafiken du utav efter här utan det är själva spelnöjet. Jag spelade det här eh uh, Roblox då ihop med min dotter när hon var mycket yngre ja. och hade jättekul ihop. Vi spelade allt från eh uh, väldigtna egna kläder och God Mode Shop, Fashion Friends heter det, ja. till uh, världens PVP Elemental Battleground. Jo men det är ju alltså det det blir ju mycket så när man när man tillåter folk att göra sina egna spel i det så kan du ju göra verkligen vad som händer. Det finns helst. allt mellan himmel och jord i ja. det. Och det här Elemental Battleground som vi spelade, vi jag och min dotter blev så duktiga så vi kunde gå in på servrarna, slå skit ur motståndarna så att de blev så arga att och lämnade så bara vi var kvar, vilket också <laughs> var bara skitkul. Ja, det är klart. Det är klart. <laughs> så det är också rekommendation också helt gratis. Ja. Men det var ungefär det vi har att prata om idag. Ja, jag skulle tänka mer än. Ja, men då uh, tackar vi Bi Street för att vi får spela in i deras lokaler. Ja, det är alltid underbart att vi får vara här. Vi finns att lyssna på på podcastbras.se. Ja, i man och ni hittar oss på socia sociala medier så som Twitter, Facebook, Instagram och uh, sedan så får ni ha det så gött. Ja, i man och hör gärna av er med idéer så ni vill uh, höra att vi pratar om, som vi vanligt. Prata jättegärna om allt som ni ja, hör allt, allt, allt, allt som har med gaming har. att göra gamingfilmer utvecklingsspel you name it vi snackar om då Precis så att berätta vad ni vill höra så ska vi prata om det Absolut om det så säger vi Game, game Over man, man! Game, game Over